Vi er jo altid glade for, når en gæst takker jer til at komme ind i programmet til Niels Christian og jeg. Når han så oven i købet tager turen hele vejen for det nordjyske ja. i sin bil tidlig morgen, så er vi endnu mere taknemmelige Jens Hammer Sørensen, sportschef i Hobro. Tak ja. fordi du vil komme. Tak fordi jeg komme. Jeg sad jo sådan lige og researchede lidt på dig. Ja. Jeg forberedte mig faktisk. Det Christian, jeg ved godt, ja, du er helt overrasket. <laughs> <ud>. <laughs> og så var jeg helt tilbage i 2006, da du ligger trænergærningen på hylden, og der blev der skrevet i avisen i sin tid, at Jens Hammer Sørensen har besluttet at stoppe som træner for Hobro. Der skal være mere tid til fru Anja og ja. parrets to børn. Ja. Så kan jeg se, at du fortsatte jo så som sportschef og skolelærer, ja. og så først fra efteråret 2017 har du været kun sportschef, hvis man kan sige det, ja. det tager også en del tid. Det gør det. Du har haft noget at rive i gennem årene. Ja. Og det, altså, som jeg sagde før, så, så øh, blev den der udtalelse, der, der blev to børn til tre børn, så det har vi nu. <laughs> det gjorde det ikke nemmere. Ja, nej, det gjorde det ikke nemmere, og så kan jeg også se, se altså, set i bagspejlet var det jo, altså var det hårdt, altså det, det var det både at være skolelærer og sportschef, det, det siger sig selv. Æh, men jeg tror at mest af alt, så har det været familien derhjemme, der har lidt under det, fordi jeg har lagt de samme timer i Hobro, da jeg var skole som jeg gør nu, bare på lidt andre tider af døgn, så der er ingen tvivl om, at det har været en sund beslutning for vores familie at komme på fuldtid, men det er også en, altså sådan lidt en, en lang filosofisk snak om, jeg synes jo egentlig, at det var spillerne først og fremmest og træneren, der skulle på fuldtid i Hobro, og så kunne jeg altid sådan komme til sidst, fordi de skulle kunne nå at restituere og sådan nogle ting, inden at jeg kom på fuldtid, og der synes Synes, det var et godt eksempel, ikke fordi en Christian sidder her, men, men vi vandt 3-0 i parken der i 2014. Liggende en kamp. Legendarisk kamp, og den vil jeg huske, om så jeg bliver 120 år gammel, men, men det vil jeg. Men, men der skulle spillerne op, altså vi kom hjem kl. 3 om natten, så skulle Mads Justice op og, ud, altså, og undervise, Martin Thomsen skulle undervise, Jasper Rasko i banken, og det kunne de ikke holde til, hvis vi skulle være en del af topfodbold i Danmark. Og det er valgt, vi ville gøre, og så synes jeg, det var vigtigt, at spillerne og trænerne kom på fuld tid først. Og så kom jeg i 17. Men må jeg gætte på, ja. at selvom du kun, kun var på halvtid, så arbejdede du stadig i fuldtidsantel øh, Det, det gør timer. man, det gør man. Det er der ingen tvivl om. Hvad tænker du egentlig, Niels Christian? Jeg ved, at du også har øh, kigget Nej, men... lidt på det der med, at han havde dobbeltjobbet, og ja. der, der skal noget særligt til. Ja, men det er jo klart, at det, der sker, sådan som jeg ser det udefra, er jo, at Hobro vokser op gennem rækkerne med talentfulde kuld af spillere, øh, og med nogle... Øh, Oceanere, der kom til, og hvad der nu ellers kom ja. fra, fra, fra overvejen. Ja, ja. Og øh, får det der momentum, der gør, at man rykker op gennem rækkerne, plus jeg er man en Superliga-klub. Øh, og øh, det er jo klart, det er, en, det er en fantastisk historie, og den er også meget sjovt serveret og markedsført med, at øh, de skal op og kl. 4. Ja, ja. Øh, de har knap nok tid til at, øh, at gå i scen. Men jeg tænker lidt tilbage på min øh, tid, da jeg var yngre, da jeg var fodboldtræner, at jeg havde ikke nogen tanker om, at jeg skulle være fuldtidsfodboldtræner, fordi jeg kunne ikke rigtig se der i 70'erne og 80'erne, at øh, det var et job, øh, man kunne holde ud og have på fuld tid. Og jeg tror lidt måske, du har haft det lidt på samme måde at sige, ja, okay, øh, det her har jo sin tid, det vokser, ja. men øh, jeg kan godt bevare min tilknytning til øh, mit civile job, ja. Ja. og så kan jeg, uanset hvor engageret jeg er, så kan det andet godt passe ind. Er det ikke sådan, jo, sådan, du det er, er altså fuldstændig på den måde ja. også at, at jeg synes jo det var vigtigt for mig også når man havde tabt 3-0 det gør vi også engang imellem at så når jeg kom i skole mandag morgen så var tredje bed den samme klasse ja. altså, de var bare umiddelbare og der får man energi og det er det Noget af det jeg altid har sat pris på ved Hobro det var ligegyldigt hvor mange timer jeg var på arbejde på skolen eller alle mulige andre steder så fik jeg energi er komme til Hobro. Jeg har mere energi, når jeg kørte hjem derfra, end når jeg kommer. Men det har du helt ret i. Også det der med at fylde hovedet med andet end fodbold. Det kan jeg også godt lide. Ja. Hvad er forskellen på en iltsjæl eller en arbejdsnarkoman? Ja, der er vel ikke rigtig noget af det. <laughs> det ene lyder lidt det, mere positivt. Ja, det gør der. det, men, men det er jo altså, der er jo, altså, det er også en af ulemperne ved at være i en lille fodboldklub. Det er, det er mange få hænder, der laver alt arbejde i sådan en fodboldklub. Det, er. det er, har vi slidt hinanden op. På I mange år der, der jeg er jeg i gang med min fjerde og femte formand i den tid, jeg har været her, men, men, men det er, er hårdt arbejde at være en lille fodboldklub, men det er det i alle fodboldklubber. Og det, noget af det, som jeg sagde til Niels Christian før, at, at det jeg synes, der var sjovt ved Ståles interview, det er, at han siger, at når man er oppe på tisser om natten, så tænker det første, man tænker på, det er fodboldklubben og ens ansatte, og det, det er et fuldtidsarbejde, det er der ingen tvivl om. Og mere tillyder ja. det. Som, hvad øh, betyder ildsjæle som Jens for øh, dansk fodbold? Altså hvorfor ja, de, er det der jo, at have de her ildsjælene? Det er jo ildsjælene, der er helt uundværlige. Uh, det er det i alle klubber. Om, om du er i Serie 6, ja. eller om du er Landsbyklub, eller, eller, eller Storbyklub. Uh, hvis ikke du har folk, som uh, uh, for hvem det er uh, i virkeligheden det at leve. Uh, man lever egentlig kun, når man er, er på klubben. Mm. Man har klubben uh, uh, ind under nattøjet. Um, det er helt afgørende og selv i dag i topprofessionel fodbold hvor der er uh, tårnhøje lønninger både til trænere og spillere i hvert fald mm. sportsdirektører, får når også nok en pæn løn men uh, så er der jo altså stadigvæk i klubberne der er nogen der hjælper til mm. med tøj der er nogen der hjælper til uh, i marketing der er nogen og jeg gætter på også i Hobro hvis I ikke havde en stor uh, uh, hvad skal vi sige, gruppe af af for ildsjæle, som ja. øvrigt. aldrig nogensinde får fornøjelsen ja, af at, uh, at sætte her. At sidde Og her. Tale. <laughs> Nå, men det er jo rigtigt. Uh, uden dem. Der kan dansk fodboldslække Det kan det ikke. Altså, det er jeg helt enig i. Og der synes jeg jo, at, at jeg har jo været med så lang tid i Hobro. Jeg startede op som spillende træner i Danmarkserien i 2002. Altså, det er mange år siden, men, men, men selve ånden i klubben er den samme. Men vi er jo gået fra at være en forening til at være en forretning. Men jeg vil så gerne have den der foreningstanke med over i et fuldtids op. Det der med, altså jeg elsker at vokset op i foreninger i mit liv. Altså, det der med, at man kommer med sig selv og spørger, hvad kan jeg bidrage med her frem for, at man kommer ind i en forretning og siger, hvad kan jeg trække ud her? Altså, der synes jeg, der er en kæmpe forskel, og vi kan ikke leve i Hobro uden, altså, hundredvis af frivillige mennesker, der kommer mandag morgen og rydder op på stadion, eller kommer søndag, du har selv været der op til kampen, altså, og stiller op altså flere timer i forvejen, altså, det kan vi ikke undvære. Det kan dansk fodbold ikke. Men ved du hvad? Det er faktisk meget apropos et spørgsmål, jeg har fået fra en af vores seere, der hedder Philip Sinkbæk. Han siger, er Hobro IK den eneste fuldtidsprofessionelle klub i Danmark, hvor den sociale stemning og foreningslivet, kendt fra serierækkerne, kan fungere i praksis? Kan ledelsesmodellen også implementeres i andre klubber? Jamen, altså, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan kun tale for Hobro. Jeg synes, det har fungeret rigtig, rigtig godt i Hobro. Men og, og noget af det, vi har brugt vores Superliga penge på, har jo været at lave et fuldtidssetup så vi ikke den der landsbyklub længere, på mange områder. Men er men det. Også? Sjælen, ja, men i sjælen er det. Og det er den, jeg synes, der er så vigtigt. Den der sjæl der, der bliver ved med at være i skoven ved fjorden i meget Fjord Kommune. Hvordan holder man kommunen. fast i det, når man jamen, bliver fysisk ja. Jamen, altså, det, jeg, jeg synes, det er den der daglige måde at være sammen på. Det der med, at altså, spillerne de kommer ind hver dag og er glade og vi forsøger. Altså, noget af det, jeg kan se tilbage på, som, som jeg tror, jeg har været med til at være dygtig til, det er at sætte rammerne for, at både trænere og spillere kan udvikle sig. Og det tror jeg de gør best i en god positiv stemning der er hver dag. Jamen øh, vil du lige sige noget der kan? Jamen, jeg vil bare sige at øh, det er noget essentielt øh, Jens er inde på ja. her, fordi øh, jeg oplever også i min tid øh, både som spiller at de steder hvor man trivedes øh, best, det var jo der hvor man havde det, om jeg så må sige godt med hinanden, man havde det godt, spillerne indbødtes, man havde det godt med sin træner og sin leder. Det er med ikke været sagt, at der ikke blev krav Nej. til hinanden, fordi vi var der jo altså også for at prøve at ikke men samtidig kan have fornøjelse af at være sammen. Altså, det er jo de venskaber, ja. man også har, som bærer videre i livet, og dem skal man også få på fodboldbanen og i omklædningsrummet, og det er jo den ja. det er øh, synergi, ja. det også er, når man er i lederjobbene. Ja. Det handler om at skabe og bevare. Jeg tror, de klubber, der er bedst fungerende, det er jo nogle steder, hvor, øh, hvor spillerne kommer hinanden ved, ja. også øh, uden for omklædningsrummet og træningsbanen. Ja, hvor de godt gider hinanden. på ja. spillere, så øh, er det jo Købmændenes Klub, øh, Jens. Jeg har allerede øh, varslet dig om, ja. at der er nogle ting, vi vil øh, spørge til røverkøbet. Ja. som vi altid øh, spørger til er vi jo øh, som altid interesserede i for vi elsker anekdoterne ja. her i øh, klubben og der kan jeg jo sige at Hobro er jo ikke en klub der har købt ret mange fodboldspillere det behøver jeg ikke være nej, nej, nej. og det er, dem, dem er der ikke ret mange af her men jeg synes at, at jeg kan sige sådan, at vi købte og vi i øh, Sandefjord i næstbedste række i Norge til ikke ret mange penge, men han har vist sig at være en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, og blev topscorer i Superligaen, og har lige pt-rekorden med flest scorede mål i træk, mm. end En vanvittig dygtig fodboldspiller. Men jeg vil sige, at, at det år, vi rykkede op i Superligaen, der købte vi også en Emil Baggren i, i Brøndshøj, som kun var i klubben et halvt år. Han voksede hurtigt ud af klubben, og han havde spillet på langt højere niveau nu, hvis han ikke havde været, været ramt af skader. Men vi købte også Quincy antipass, og jeg vil sige, at så altså, da vi købte Quincy, gik vi, altså, der gik vi to vidt skridt fra at være den her deltidsklub til at blive en, altså, på vej til at blive en fuldtidsklub. Og Quincy han passede bare på alle områder ind øh, i Maja Fjord Kommune og i Håbroby. Altså, han var bare en fantastisk dygtig fodboldspiller, fordi sådan rent fodboldfagligt vidste vi godt, at vi kom i Superligaen, at vi ville måske kom til at stå endnu længere tilbage på banen, men, og vi ville gerne samtidig score nogle mål, så vi skulle have nogen, der kunne løbe dybt på de andre, og der passede han rigtig godt ind til os, fordi det kunne han i den grad løbe dybt, han var hurtig. Men han, også op, altså han var også opvokset altså i mindre klubber, hvor man kan sige, at han havde været i, i Blokhus, og han havde været i HB Kø, og han havde været i Sønderjyske, hvor han havde spillet på den måde der. Og så synes jeg måske, at det var lidt et fejlkast, at han var i Brøndby, fordi de nørkede lidt mere på den sidste tredjedel, men han passede rigtig godt ind i vores fodboldklub på det tidspunkt, og så var han bare en fantastisk fyr, som alle elskede. I selvom han ikke var den bedste på træningsbanen, så respekterede de andre spillere ham, fordi han var god om søndagen. Og det synes jeg, det, det vil jeg sige, det har været et røverkøb i ho. Ja, men nu kom du faktisk forbi to andre også. Ja. Det er jo interessant, det navnet, men man kan faktisk en gang imellem godt lige glemme Emil Baggren over ja. noget at være i uh, Superligaen. Ja. Vi, uh, vi skal videre snakke om jeres situation lige nu, uh, fordi uh, da vi lavede den her aftale, der var det her egentlig ikke på blokken, men Peter Sørensen, uh, jeres cheftræner, har siden sagt uh, farvel to kampe inde i, uh, i forstæsonen. Uh, hvorfor... Uh, Hvorfor blev den situation ikke afklaret, inden I gik i gang? Det, det virker lidt barokt tidspunkt. Ja, og vi kan sige, at det, det var Peters egen beslutning. Så vi kunne ikke træffe beslutningen for ham. Men jeg synes, vi, vi agerede voksent og modent. Og sad, Peter han sagde til os, at han gerne ville stoppe til sommer. Han kunne ikke helt se sig selv i projektet, fordi det har han ret i. Det har også ændret sig lidt hen ad vejen. Men da han sagde, at han gerne ville sige op til sommer, så synes jeg, at det ville være... Netop fordi vi både respekterer rækken, men også respekterer den fodboldklub, vi er i, at hvis resultaterne begyndte at halte lidt, så ville folk sige til Peter Sørensen, at han passer ikke sit job ordentligt. Så det synes jeg ville være uværdigt for begge parter, så vi, vi valgte med det samme at fritstille ham. Og det efterlader klubben, øh, Altså uden en cheftræner, det har vi prøvet før, men jeg må også sige, at Peter Sørensen har været en vanvittig god træner for Hobro IK, både som menneske, men også som fodboldtræner. Altså han, han kom til på et tidspunkt, hvor det så sort ud i Superligaen, hvor vi lå sidst i rækken, og han, han reddede os i den første sæson, og han var en indside stolpeskud øh, fra at redde os i, i sommer i over i Lyngby øh, i endnu en sæson så han har gjort det rigtig rigtig godt men, men Peter kunne ikke se sig selv på den lange bane i Hobro fordi projektet blev lidt et andet og så, øh, fordi i jeg skruede over på mere talentfokus ja, fra det, blandt det andet ja, og øh, så har vi fuld respekt for at han har taget den beslutning det synes jeg det er da ikke ret mange mennesker der gør men han er også en mand, der står op hver morgen og skal se sig selv i spejl og se om han kunne være den bedste udgave af sig selv i Hobro. Og det har jeg bare stor respekt for. Så lige nu har det jo efterladt os med, at vi leder efter en træner, men, men vores assistenttræner Michael Gryer har gjort det rigtig, rigtig godt. De første, den første uges tid har fået point i begge kampe, og lige nu der ved jeg, at de kalder ham Hobro's eneste ubesagret træner i historien. Men den er alligevel over 100 år gammel. Ja, så må vi se, hvor ja, længe ja. han kan ja. holde den. Æm, to ting. Hvad tænker du om beslutningen fra Jens Hammers side med, at så, så skal Peter Sørensen ud nu her, og hvad tænker du om, det kan godt være, at der er meget respekt, der kommer fra Jens Hammers Sørensen til Peter Sørensen for hans virke, men at han tager beslutningen to kampe inde i en ny sæson? Jamen, det er jo svært udefra at bedømme timing, kan tit være ordentligt vanskelig i en fodboldklub. Um, men jeg hæfter mig mere ved både det, som Peter har sagt og som Jensen også bekræfter. Man kan sige, projektet er ikke det samme, som da han kom. Mm -hmm. uh, og jeg hører noget med talentudvikling et eller andet sted, og det er jo på dagsordenen i stort set alle klubber. Men jeg oplever jo også, at I og Hobro, vi talte om det før, da I kommer op gennem rækkerne, er det jo baseret på et meget, meget dygtigt kul af unge spillere, mm -hmm. som I formår at holde, som ikke bliver stjålet ja. af naboklubberne, hverken ja. nord, øst, ja. syd eller vest ja. og som bringer jeg op. Er, er, det det, er det de tanker, I ligesom vil prøve at bringe ind igen? Ja. I, det, det, man kan sige, det er, at, at, at vi har altid altså, bygget på førsteholdet, og ikke bygget et fundament, og det er vi i fuld gang med lige nu at få vores talentafdeling med. Men vi har jo ellers altid levet af de store klubbers talentarbejde, hvor vi har taget overskudet fra Randers, fra AGF, fra Viborg, fra Aalborg. Der ligger Hobro jo et rigtig godt sted på oplangs E45. Det er nemt at komme til. Det er et rigtig smukt naturområde. Der er ikke nogen Der er ikke nogen omfartsvej. Nej, og den kommer heller ikke. Men, men der har vi levet af overskuddet fra de andre klubber. Men, men det er også rart, og kunne lave fodboldspillere selv, selvom vi ved, at de andre gør det, og det er en vanskelig opgave. Men jeg synes ligesom det, jeg synes, der er godt for den tanke her, det er at vi får et fundament med, som jeg sagde før. Så spiller vores u 17 og u 19, de spiller i næstbedste række, altså divisionsfodboldere kommer til AB og kommer herover en del gange og spiller fodbold. Så, så vi vil gerne se, om vi kan lave et en fodboldklub med, altså en helt fodboldklub med et fundament også. Så det er ligesom det, der Ja, det, ender, det er en stor ambition, for ja, det det. Christian siger, det der er jo mange, der gør. Det det. Men hvis jeg lige må holde fast i Peter Sørensen, jeg ved godt, der ja. var en, der fik dig på afveje. Hvad betyder det for, for dit øh, arbejde og fokus lige nu? For det var jo ikke sådan, du troede Nej, foråret skulle... Nej, det, det var det ikke. Og det, det, siger, altså, det er noget af det, vi faktisk har været rigtig dygtige til, synes jeg, i alt sagt, i alt beskedenhed i Hbro, IK. Vi har været dygtige til at finde talentfulde fodboldspillere, men vi har også været dygtige til at finde talentfulde trænere. Altså, da Superligaen startede i år... Vel at mærke med, at Hobro var rykket ud. Så var der alligevel en tredjedel af trænerne i den bedste række i Danmark har været omkring Hobro. Altså Thomas Thomasberg i Randers, øh, Jonas Dahl var i Horsens, og okay. Jakob Michaelsen i OB. Så, så vi har haft nogle, som har været træner i Hobro, så vi har været, haft en, en heldig hånd med at ansætte træner. Så det er jeg ikke bange for, selvom jeg faktisk også synes, det er den sværeste ansættelse, fordi jeg kan tage rundt på de danske stadion, så hvis vi leder efter en venstreback, så kan jeg se, at han har en god krop og spille fodbold i, han har en godt venstreben, og han kan faktisk også forsvare, selvom der ikke er ret mange vensterbaks, der kan det. Men det er svært at, altså, at ansætte en fodboldtræner, fordi jeg jeg ved først, hvor dygtig han er, når han er i huset. Mm. Altså, hvordan han er til at takle lige ned på vores spillere, om han er god til taktikken, om han kan alt sig Så altså, det er en svær ansættelse, men, men jeg er ikke bange for, at jeg i gang med den, fordi jeg synes, vi har en attraktiv fodboldklub, og vi har et attraktivt job til en cheftræner. Men når jeg sidder og ser på listen over cheftrænere, siden ja. du selv forlod øh, jobbet som øh, cheftræner i Hobro, øhm, så er det jo korte ja. øh, ophold øh, primært. Peter Sørensen tror jeg faktisk er den, der har været der ja, længst i den periode. Ja. Øhm, så, så hvorfor er det der? Er I simpelthen øh, kun så at sige, en talentfabrik ja, nu, eller udruningskasse? Det for har vi også. At, der, der har vi været, altså, forskellige, altså, jeg har været med til at fyre trænere, men jeg har også været med til at tage afsked nu som med Peter, hvor det har været trænerens eget valg eller Thomas, der han skulle til Randers. Altså, det har været sådan lidt tilfældigheder, der har gjort, at, at Jacob Mikkelsen fik en mulighed for at blive u i Tanzania. Der tænkte jeg, ej, vil jeg være manden, der står i vejen for det? Altså, det har jeg heller ikke lyst til. Og det der med at have, nogle, altså have en træner i klubben, som måske helst vil være et andet sted, det er heller ikke holdbart, synes jeg ikke. Så, så vi, har, vi har været en talentfabrik for træner. Men, men jeg synes også, at, at vi har haft en heldig hånd med at ansætte nogle dygtige nogen. Ellers havde vi ikke været i Superligaen. Men I vil altså... gerne have, at længere tid, går ud fra. Det vil vi. Altså, når man får den dygtige træner ind, så vil vi rigtig gerne holde ham i lang tid. Det er der ingen tvivl om. Men vi må også anerkende, at, at både træner har ambitioner, men, men også, at der er nogle større klubber, der kigger vores vej. Og det er, vi, det er vi. Altså, det lyder altså lidt hult. Men det er vi også stolte over at kunne aflevere spillere videre øh, til større adresser. Også trænere. Jamen altså... Jeg, jeg synes jo, når jeg kigger ned ad listen øh, med trænere, så synes jeg måske, med al respekt for, at man gerne vil være en lokal klub, ja. og det er et stærkt fundament at bygge på, og, og det synes jeg bestemt, på Hobro skal fortsætte med, så synes jeg måske nok, at der har været lidt for meget indavl af trænere. Øh, de er inden for en omkreds <laughs> af, af 30-40 km, og det ja. går ved at døver ja. lidt. Øh, og alligevel er der ingen af dem, der er blevet der i længere tid. Det er der måske nok en strategi, jeg godt vil udfordre lidt på, ja. eller har den givet dig noget eftertanke? Jamen det gør den, men det er også det der med, at nu kan jeg sige, nu, nu solgte vi en træner, Thomas Randers ja. på et tidspunkt. Altså det var en træner, som vi sagtens skulle se fortsætte i Hobro i lang tid, fordi han var dygtig. Han var en god fyr, og nogle mennesker var måske sådan lidt bange for, at han var sådan lidt for introvert, da han kom. Men jeg kan sige, at de, de rammer, vi har i Robo, hvor, hvor det er så lidt mere løst, og, og der, der er højt til loftet, det hjælper også Thomas med at blive sådan lidt mere en rummelig fyr, synes jeg, er det, jeg kunne se på ham udefra. Så, så vi har også et, altså, men vi bliver nødt til at anerkende den status, vi har i dansk fodbold, at der er nogen, som kan give bedre løn, der kan give mulighed for, at, at træner kan være den bedste udgave af sig selv ved at få endnu bedre spillere, og måske kan købe spillere, som vi ikke har haft en særlig stor tradition for i Robo. Men, men Christian, men, alle vil jo også til København, så er det ikke nemt at sidde for... Altså, du har med al respekt været sportsdirektør i, i FC København, som jo i sig selv er en attraktiv ja. klub ja. på en attraktiv adresse. Det er vel noget andet at være hovedbrug? Jo, jo, det er rigtigt nok, men altså, man kan da sige... Når du nu siger det på den måde, så kan jeg jo så svare det lykke, at stå Viborg og hente ja. Og der synes jeg måske, du, ja. at hvis jeg skulle give et input til Jens, ja. <laughs> så vil jeg sige, man kan jo godt kigge omkring uden for ja. øh, nord og måske få noget trænerinput øh, fra Fyn eller ja. Bornholm ja. eller Sjælland eller ja. København, ja. Ja. hvor der jo er, der er jo trænertalenter i alle det. afkroge lande. Yes. Og jeg synes, at det er, Jacob Næstrup er et godt eksempel, der, fordi ja. altså, der, er, altså, der bliver uddannet rigtig mange dygtige fodboldspillere. Altså, de træner i dag fire gange om ugen, fra de er 10 år gamle, og de træner på kunstgræss, ja. og de har træning i skolen om morgenen, og de er rigtig dygtige. Men der er også rigtig mange dygtige trænere, unge trænere, som bliver fuldtidsansat i en ung alder. Og Jacob Næstrup er et rigtig godt eksempel på en træner, som vi godt vil have fingre i i Hobro, fordi han er det fagligt dygtig og han kommer fra en stor klub, der ved, hvad det drejer sig om og har et, altså et fuldtidsprofessionelt setup. I, altså, ved, hvad det drejer sig om. Og han vil være et godt eksempel. Og det er sådan nogle steder, vi kigger, fordi vi kan ikke, ja. vi kan ikke hente måske, vi kan ikke kende træneren i Sønderjyske vi kan ikke hente, Altså der er nogen altså, eller i OB, de, de, de er større klubber end os Så der kan vi ikke være med Men vi skal finde nogen, som er på vej frem i verden Og som vil give deres højre arm For at træne et Men hvordan skauter du dem? For du kan jo ikke gå ind sige, til FC Københavns træning Og så stå hende hos talenterne Nej. Og kigge på det er svært. træneren altså, Og der, det der bliver man nødt til at belage sig på Og se på deres resultater Men også på, på at se på de, de fodboldspillere De har udviklet undervejs Og så referencer Ja, og det er en, en, en, en, altså det er en god idé at have været i game de mange år, at man kender mange mennesker, som man stoler på, hvis de fortæller noget godt om en træner. Men jeg vil sige, det er min erfaring, at det, hvor man måske får de bedste resultater, det er jo, at man, man er nødt til et eller andet sted. Uh, som ansvarlig sportsdirektør at uh, kunne kortlægge sin egen klub. Mm. Uh, hvad er vores styrke? Hvad er vores svagheder? Ja. Uh, hvor er vi henne? Altså, det er jo ligesom en orienteringsløber, at det er meget godt, at du har uh, en, en, en fin plan over skoven, men hvis ikke du ved, hvor ja. du skår i skoven, så ja. uh, vil det er ikke nemt finde den jeg næste par. De billeder. Ja, det er rigtigt. Uh, og og, og det siger når I har kortlagt jeres ting så så er det klart, så er det også der, man tager udgangspunkt i for at gå ud i trænermarkedet og sige, hvor får vi den... Yes personlighed og den faglighed ja. ind, som kan flytte klubben herfra, derhen, hvor vi ja. gerne vil flytte den. Nemlig. Og det er jo lidt det udgangspunkt, man skal tage, også så må man har tage den snak med de potentielle kandidater og Jeg se, for. at det er et projekt, de kan se sig i, at det, det de, er det også et projekt, de kan påvirke. Yes. Fordi, jeg tror også, at Håbro, ligesom alle klubber, jo har brug for ny inspiration. Yes. Der er en cheftræner, er en helt afgørende ja. værkfører mm -hmm. på fabrikken, der kan, der kan skrue på de rigtige ting forhåbentlig. Så det, vil, det, vil, ja, det, det er jo det der, det, det, det, det, der arbejder lige nu. Det er der arbejder lige nu. Og det er også sundt, det der med, at så man... du er ved dig ind på, hvordan skal profilen overbevære? Være, ja. nemlig. Og det er det, det er det arbejde, som vi er i gang med nu. Og det synes jeg også er sundt for en fodboldklub en gang imellem at få lov til at kigge på sig selv. Altså, hvor er vi henne lige nu? Og hvilken vej skal vi? Og der kan man sige, at, at med en strategi med, at vi gerne på sigt vil lave fodboldspillere til vores eget hold selv, så er det måske en lidt anden profil, end da Peter kom, ja, hvor han skulle redde os i Superligaen. Og nu skal, nu skal vi have en, der måske kan arbejde på en lidt længere bane, så det, og, og det er et interessant arbejde, og jeg tror, det er et sundt arbejde for en fodboldklub, og en gang imellem øh, kigge på sig selv. Hvordan er reaktionen normalt, når man ringer og siger, at det er Jens Hammer Sørensen for øh, Det kommer man på, hvem man ringer til. Ja, det er klart. <laughs> Men jeg synes, at hvis det er, til, altså hvis det er omkring trænere, så, øh, så synes jeg, at vi har et attraktivt job, og der er mange, der gerne vil, der vil høre om det. Mm -hmm. Hvad kan I egentlig logge med? Jamen altså, vi kan, altså, kan logge med en utrolig talentfuld trup, og vi kan logge med et, altså, et, øh, en velfungerende fuldtidsfodboldklub fodboldklub af det blæde. Og så siger jeg noget af det, vi har, synes, jeg har været kloge på, omkring de penge, man har tjent i Superliga. Dem har vi ikke kun investeret i fodboldspillere, men har fået et rigtig lækkert stadion. Du har selv set udviklingen. Ja, Det der er dejligt, at vi er, op i, skoven. Der er op i skoven, og vi har fået rigtig gode træningsbaner. Vi har to kunstgræsbaner nu. Vi har fået gode faciliteter, hvor vi rent faktisk ligner en Superliga-klub. Så vi har rigtig gode faciliteter, og så synes jeg også, at vi har øh, en god, sund trup, der gerne vil arbejde hver dag, så jeg synes, vi har det attraktivt. Men der har jo også i hvert fald i perioder været en opfattelse af, at I var en lille klub, ja. og helt op... Jeg tror, der var Frederik Holst, der ja. sagde, ja, at man kan skoven. ikke tabe til nogen helt ude i ja. altså, det er jo helt forfærdeligt. Men det at har de gjort nogle gange. Ja, præcis. Men, men, øh, men føler du, at I har rykket jer fra at være opfattet ja. som den der lille put klub, som man ja. kun tog i mange bedre? Ja. Altså det, det er der ingen tvivl om, fordi som Niels Christian sagde før, så er vi også gode til at sælge historien om, at vi ja. bare er den deltidsklub. Vi er selv er med til det har skabe. vi selv været med til det Det har det. vi, ja. og det vil vi egentlig gerne væk fra, fordi vi, altså hvis vi, vi havde en, en ambition om, at vi gerne ville være med i top 18 af dansk fodbold, og så kan man ikke være deltidsklub. Så, så der var vi meget øh, opmærksom på, at vi også skulle være med til at lave et nyt, øh, en ny markedsføring af i går, et nyt brand omkring så der synes jeg, at, at vi har fået et fuldtids setup, der gør, at vi, altså, vi bliver taget alvorligt i dansk fodbold. Det gjorde vi ikke i starten. Det blev vi ikke i starten. Men det, det synes jeg, vi gør nu, og der er der mange trænere, som, som gerne kan se sig selv. Jo. Men når nu du har lavet den her profil færdig, som du ja. sidder ved at udarbejde, øhm, så skal du jo ud og sælge ideen til, til dem, der nu kommer til at stå ja. på din kandidatliste. Der må det vel også have noget at sige, hvordan det går lige nu sportsligt, ja. fordi øh, lige nu ligger i neder af halvdel ja. af første division, og er det et andet divisionsprojekt, eller ja. er det et første divisionsprojekt, man ja. kommer ind i? Øh, hvor hvor øh, stor betydning har det? Det har en kæmpe betydning. Så du kan faktisk ikke ansætte en træner, før du, du går nu. i landet? Nej, altså, og det, det jeg kan sige men det, der, altså, jeg tror, der er en Journalister sagde til mig, at vi er Danmarks 74, største by, så ret beset hører vi nok til i Danmarkscenen eller i anden division. Men vi har øh, i golfverdenen har man spillet under par i mange år, når man klarer sig bedre, og det har, det har vi gjort. Men, men der er også nogle kloge mennesker, der siger, at, at på et tidspunkt så indhenter pengene også. og dem har vi ikke ret mange af. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, det, det lider vi også under nu. Altså, altså der er lysår til forskel på at spille i Superligaen og spille i 1. division. Så, så øh, vores setup med en fuldtidsklub er 100% afhængig af, at vi klarer os i 1. division i år. Og det er det, der er målsætningen lige nu. Det er, at vi skal indløse en billet mere til 1. division. Og jeg kan sige, at, at vi har været med i 1. division mange gange før, men, men jeg har aldrig været med i en 1. division, hvor der er så mange dygtige hold, så mange dygtige og så mange dygtige fodboldspillere, som der er i den her omgang. Der er jo, en der er jo ingen tvivl om, at de strukturændringer, der har ja. er kommet i dansk fodbold de senere år, har jo gået på at øh, forsøge at skabe i de mindste to rækker med fuldprofessionel ja. fodbold, og antallet af hold er blevet skåret ned, både i Superligaen og i første division. Mm. Nu er der altså 24 hold, mm. plus nogen, der rykker ned og nogen, der rykker op. Mm. Og, øh, jeg er helt enig med dig i, at jeg synes både kvaliteten, men selvfølgelig også konkurrencen, er blevet voldsomt meget ja. forstærket i, øh, i, i første division. Ja. Men jeg vil godt sige én ting. Det der med lille-klub-syndromet. Lille ja. Nu skal du vide, at herovre i København ja. der er vi jo gang med døde misundelige på jer, ikke? fordi I har jo en kommune, ja. øh, som du selv siger, en af Danmarks mindste kommuner, mig er Kommune, mm. og alligevel har I fået kommunen til at investere i stadion og ja. klubfaciliteter og alt muligt andet. Der kan jeg fortælle dig, at i København skal vi betale selv, ikke? Ja. Er det den mellemkommunale udligning, der alligevel kommer <laughs> der lidt på plads kom... der engang? Ja. Men, det, men det, det, det, altså det tror jeg faktisk, du har en pointe i. Altså, vores kommune vil rigtig gerne bakke op om vores forhold. Og det er vigtigt, at I har det, det, er det, er, det er det, og der har de været altså, i, god, øh, i godt samarbejde med lokale erhvervsfolk, det vi plejer at kalde gode venner af huset, fordi der er rent faktisk, øh, selvom Hobro er en lille by med 11.500 mennesker, tror jeg så er der faktisk nogle virksomheder, som klarer sig rigtig, rigtig godt, som tjener mange penge, og som synes, at Hobro IK har givet byen og kommunen noget, øh, ved at vi kunne gå op igennem rækkerne der på forunderlig vis, så er det også mange, der synes. Så, så det har været et godt samarbejde med kommunen og de lokale erhvervsfolk, der har givet os nogle rigtig gode faciliteter. Og det, det står der også, når Jan Tammer er færdig i Hobro en gang. Og det synes jeg jo er væsentligt, at, at vi har været med til at bygge noget, der står der, også når vi ikke er der. Altså os, der arbejder der nu. Hvor kritisk ja. vil det være for jer, hvis, hvis I dumper ned i 7 det vil... 13 og banken ja. under bordet? 7-9-13, ja. det, ja. altså, det vil være meget kritisk. Altså, det er der ingen tvivl om. Så vi kæmper hver dag og arbejder en lille smule hårdere, end vi gjorde i går hver dag, for at se, om vi ikke kan blive i første divisionen. Men det skal, nu skal jeg så også sige, at altså det har jeg en tyrker tro på, at vi, at vi gør. Fordi jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Og vi fik nogle folk skadet i efteråret, øh, som gjorde ondt på os. Blandt andet Poul, som jeg snakkede om mm. før, var, har været ude med en fodskade. I Medloarti har været ude, og en af vores helt unge folk, øh, Don Dietzen, var ude. Og de er tilbage nu og på vej tilbage i fuld, vi gør. De har, har slidt lidt her i opstarten og har ikke helt luft nok til 90 minutter. Men jeg synes rent faktisk, vi er et bedre fodboldhold lige nu, end vi var, da vi gik på vinterferie. Apropos Poul, ja. øh, og øh, det, at du jo er købmand, og ja. sidder og siger, at vi har også brug for nogle penge, skulle han ikke være for længst? <laughs> jo. Hvorfor han ikke det? <laughs> Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, og det er også noget af det, vi er blevet klogere på hen ad vejen. Det var, da han var i gang med den sæson, hvor han scorede 22 mål. Altså, han var rigtig dygtig, og han er rigtig dygtig, og han er vel en af de bedste fodboldspillere, der har været i vores fodboldklub. Du kender det selv, det der, når man står og ser en træning med, at, at måden netmaskerne lyder, når han sparker på mål, i forhold til, når det er en af de andre, der sparker på mål, der er bare forskel. Altså, der er så meget kapav i, at altså, han er virkelig god. Men som du selv siger, så havde vi en mulighed for at sælge ham der midt i det hele, men vi var også bange for at rykke ud, fordi det var en vinter. Mm. Uh, vi var også bange for, at træneren sagde Jens, hvis vi nu sælger ham her, så kan vi altså stadigvæk nå at rykke ud. Og der uh, har jeg nok lært, at, uh, at hvis man får muligheden for at sælge fodboldspillere, for det er svært, det er det. Især på det niveau, vi bevæger os på i Hobro, hvor som jeg sagde før, lidt overskuddet der de andre del. Altså, vi, de klubber der i Jylland, vi kæmper meget om de samme spillere. Hvor jeg siger, at, at, at bundniveauet på de spillere er steget rigtig meget, men derfra så til at sælge nogen det er svært. Så, så hvis man har muligheden for at sælge en fodboldspiller, så skal man være lidt hurtigere på aftrækkeren end vi var på det tidspunkt. Så du har lært, øh, hvis jeg skal bruge et af Niels Christians her billeder, at man skal simpelthen smide mennesker af varme, hvis man har hår brug. Hvad kunne I have fået ind for? Jamen en vi er nået aldrig sådan rigtig. Øh... hvad er din fornemmelse? Jamen det er, at altså, ham skulle vi kunne have solgt for en million år. Jo. Det skulle vi. Og det kunne vi godt have brugt til noget. Dem kunne vi godt have brugt nu. Kan <laughs> jeg ja, helt så sige? Jamen han er jo han er jo en som type. Ja. En, øh, en, en typisk målscorer. Ja. Altså, han er jo typen, der sparker på mål for alle vinkler, også fra baglinjen. Ja. Og det er vi nogle stykker, der er blevet befrejdet <laughs> gennem årene. Øh, men det er jo bare det, som man også sidder, når man sidder og kigger på alle mulige småspil, der aldrig bliver til noget, så spørger ja. man, hvorfor sparker jeg ikke på mål? Ja. Altså, hvis man sparker på mål, er der jo en risiko for, at den går ind. Ikke? Mm -hmm. Og han, er, øh, han har et fantastisk godt spark, han. og han har øh, evnen til, at øh, Kom fri til det spark. Ja. Øh, nogle gange for de mest umulige vinkler. Nogle gange ja. synes man så selvfølgelig... Så skulle han de spille dem. Måske skulle han ja. spille den. Men jeg vil hellere ja. have, at de forsøger sig ja. en gang med eller Så Han er jo en, han skal i gang igen. Han har også haft ja. nogle skader. Ja. Øhm, det er klart, at angriberne skal man sælge, når, ja. når tiden er det. Ja. Og man skal også passe på, at de ikke bliver alt for gamle, fordi yes. så falder prisen gevaldige ja. lige pludselig. Ja. Så de skal afsted... Øh, Helst inden, helst inden de bliver en 7 8 ja, det skal de. Og, det, og det, det, altså det er noget af det, vi har, vi har lært i Hobro. Det er, at altså, hvis man har muligheden for at sælge en fodboldspiller, så skal vi gøre det. Hvor kunne du have sendt ham hjem? Vi, der var nogle tyrkiske klubber på det tidspunkt. Vi var på træningslejre dernede. Der kom nogen ind på selve hotellet og ville forhandle med formanden og jeg på det tidspunkt. De kom direkte ind og ja, forhandlede det, det på hotellet dernede. Øh, men, men det blev aldrig sådan rigtig konkret, fordi vi, øh, vi, øh, vi ikke var helt villige til det på det tidspunkt at kigge på det. Det bringer mig jo frem til supersalget. Ja. Ja, det ja. Og det er ikke Folk Kirkevold? Det er det ikke, nej. Fordi han er der endnu, og det er vi faktisk rigtig glade for. Men, men jeg synes jo, at, at historien om Mads Vilsum er rigtig god. Vi, vi, øh, vi har faktisk haft et rigtig godt samarbejde med Claus Steinlein i og FC Midtjylland, hvor vi har fået en del øh, fra deres akademi. Jesper Bøge, Rasmus øh, havde vi på et tidspunkt, og Jesper Lauritsen. Og der har været mange forskellige derovre. Så lejede vi faktisk Mads Vilsum øh, en stor økonomisk satsning på det tidspunkt. Og så spillede han tre kvartaler, og så blev han korsbundskadet første kamp i og så var han faktisk ude hele det første år, han var der. Og så, øh, så, øh, hvor lang var lejen? Jamen, den, den var et år. Han var ude i 10 måneder. Han kom tilbage i den sidste kamp. En, faktisk en stor fest over, på, over i Vestjylland, hvor Uwe Pedersen var træner for Vestjylland. De rykkede op, og vi spillede 0-0, og vi blev. Så alle var glade på stadion der. Men så valgte vi at købe ham for ca. 100.000 kroner i Midtjylland. Og endte med at sælge ham for næsten 5 millioner til, til Braunschweig og nu, spiller, nu tror jeg, har vi taget ham gratis tilbage, og det kan en, en man godt lide, den historie, ja. at vi købte ham billigt, solgte ham dyrt, og nu har, spiller han hos os og er for os og er i første division igen, og nu har vi ham ganske gratis, og ham er vi rigtig glade for på mange områder, Mads som Han er en altså prototypen på en fodboldspiller i Hobro, der løber langt, der går langt på litteren, og øh, han arbejder hårdt hver dag, og så er han en god dreng, der har et godt møde. Det vil jeg sige, det, det, det er klart det bedste salg, vi har lavet. 100.000 kroner, det vidste jeg ikke, man kunne købe fodboldspil? Nej. Visste du det? Det kan man godt. Det kan man godt. Det kan man stadigvæk godt. Men er de så også slået til? Man ja. op, jo. Ja, det, er rigtigt. Men det er jo nærmest en slik, er det ikke? Det er det. Jo, det er der ingen tvivl om. Og vi, vi var rigtig glade, da vi solgte ham til Braunschweig. Og han har haft sådan lidt en, en, en bro karriere siden, hvor han ikke rigtig har lykkedes med at kunne spille fodbold andre steder end Hobro. Så han var rigtig glad for også at komme tilbage nu er det jo altså en kalkuleret risiko, hvis en spiller har været ude med en alvorlig skade ja. i, i næsten et år. Mm -hmm. Så er der jo altid en, man ja. står jo og vejer lidt, ja. kommer han tilbage eller kommer han ikke tilbage. Ja. Så det er jo også en kalkuleret risiko, ja. må man sige. Ja. En chance at tage, ja. men det har vist sig at være godt. Jamen det er godt, når der er sådan nogle historier engang ja. Nu skal vi til, vi var lidt inde på penge og ja. salg, og deres, det er jo ikke det, I kan basere hele jeres økonomi på. Du var for nylig ude i Tipsbladet og fortælle op til denne her forårsæson, eller snakke om det her med udenlandske investorer, ja. der går ind i dansk fodbold. Vi ser det jo flere og flere steder senest har vi set det, ja, i Superliga-regi har vi set det i Sønderjysk, en amerikansk ejer, der er gået ind der, og vi har også set Esbjerg, de får ja. penge, og det sker jo rundt om i både Første Division og Superligaen. Ja. Hvorfor er det et vigtigt tema for dig i de her år? Jamen, altså, det var egentlig... Altså, jeg blev spurgt om det, og jeg har en ret. <laughs> altså, vi, fordi vi selv har været i situationen i Hobro, hvor vi har... Altså, når man rykker ud af Superligaen, som jeg sagde før, så mister man rigtig mange penge. Og hvis vi skal, hvis vi skal bibeholde det op, vi har, så skal vi have penge ind på en eller anden måde. Og så var vi også i, den, altså, i det øh, skisme, kan man sige, eller, og vi talte om i klubben, skal vi sælges til en udenlandske ejer eller en dansk ejer for den sags skyld? Mm. <clears throat> og det, så kom vi til altså, at tale om, altså, om, og mit oprigtige spørgsmål er egentlig, er det sundt for dansk fodbold? Fordi jeg er ikke selv 100% overbevist om, at det er sundt for dansk fodbold. Så vi var selv, og vi havde også... Øh, Altså udenlandske folk, der, der, jeg stod på. På. Ja, der stod og bankede på og, og ville gerne se klubben. <coughs> og der er en attraktiv fodboldklub, fordi vi netop har overpræsteret i mange år. Folk de synes, at det er en velfungerende fodboldklub, så, så vi har været interessante for, for også udenlandske investorer. Men, men, men jeg var ikke sikker på, at det er det rigtige for folk i Majafjord Kommune eller for dansk fodbold som helhed, at vi, alle klubberne, er til salg. Fordi jeg synes jo, at altså, det er også noget med den struktur, du talte om for Vi har været med i rigtig mange år i Hobro. Altså, vi er rykkede op i 2010 i en 16-holds første division. Og der trænede vi tre-fire gange om ugen. Og så var der nogle spillere, der kun kunne træne to gange om ugen. Og så endte de med at få sådan en lille... Altså, der var det ikke særlig professionelt, men det skal jeg helt at sige. Altså Så skal vi til 14 hold, og så skal vi til 12 hold, og nu er der 24 hold i de to bedste rækker i Danmark. De er næsten fuldtids alle sammen. Der er en tre stykker, der ikke er. Men det, det er dansk fodbold lykkedes med at skabe fuldtidsprofessionalisme i de to bedste rækker. Men jeg synes også, vi er kommet til et sted, hvor man ikke kan generere penge nok i sit lokalområde. Altså jeg hører jo store klubber som Silkeborg er til salg. Nu er Sønderjyske blevet solgt. Selv en stor klub som Randers er til salg for de rigtige ejere. Esbjerg er lige blevet solgt. Selv en fin klub som Aalborg er til salg. Og jeg siger bare, for mig at se, så er der noget galt, hvis man ikke kan generere penge nok i sit lokalområde for at være med i top 6. Og det er jo det, de alle sammen gerne vil i Superligaen. Der vil de gerne være med i top 6. Og der siger jeg, set udefra nu, at der løber FCK med den ene plads. Der løber Midtjylland med den ene plads. Og der løber Brøndby med den ene plads. 9 ud af 10 gange af de der en top 6. Og så er der kæmpe klubber som AGF, OB, OB, Randers, Sønderjyske. Der skal kæmpe Nordsjylland. Der skal kæmpe om de sidste pladser der. Fordi så er man i nedrykningsfare. Hvis man ikke kommer med på en dårlig sæson, når man kommer dårlig i gang, så er man i fare for at rykke ud af Superligaen. Så alle vil gerne have et spillerbudget, der gør at man har en mulighed for at komme i top 6. Og det kan man ikke generere i sit eget område. Og det synes jeg er ærgerligt. Men frygter du, at man sælger sin sjæl ja. som fodboldklub for at komme i top 6 i princippet ja. for at holde varmen? Ja, og nu, altså det lyder så. Altså, og jeg vil bare jeg helst ikke opfatte som en fodboldromantiker, der, der Jamen, snakker, snakker om sjælen. Sjæl. Og det er jo netop sjælen. Og, og, og min gamle far på 86, han siger, at man kan kun aflevere nøglerne én gang, Jens. Altså så, så har man afleveret dem, mm. og så kan man ikke sige, at nu skal vi have sjælen tilbage, og alle de der ting. Altså, hvis man afleverer nøglerne til en udenlandske ejer, så giver man også ham ansvaret for fodboldklubben. Og, og så kan det godt være, at man i forhandlingerne har sagt, at ja, han vil gerne være med til at lave et ak akademi, men så tager jeg første hold 20 gange, og så kan det være, at strategien ændrer sig, og man har ingen indflydelse på det. Øh, og det synes jeg er farligt. Og, og, og jeg spørger bare, min bestyrelse, er det, er det sundt, hvis vi får en tysker ind som ejer, der har et, et akademi i Mali, og så skal vi have 10 drenge fra Mali ind på vores første hold. Er det interessant for byen? Og jeg er ikke sikker. Men hvilke tanker stod du med, da du havde de her nøgler, og der kom en udenlandsk ja. investor og gerne ville se... Det var netop de tanker der, altså med at... at, at og det er sådan lidt svært, fordi vi er stadigvæk en forening mm. i Hobro, så der er en masse ting, der skal for, at vi kan blive solgt. Men, men, men jeg synes, at, at det, det, der er væsentligt, det er den der sjæl, der du taler om. Altså, hvordan bibevarer man den længst muligt? Og det kan godt være, at, at vi skal at vi har haft et sjovt Superliga-eventyr. Fordi vores, altså de få penge, vi har i Hobro, de bliver mindre og mindre værd, når vores konkurrenter, nu ikke et ondt ord om men de har fået 105 millioner ind i deres fodboldklub på et år. Øh, og jeg kan sandt for en love jer, at jeg kan lave meget et fodbold i Hobro IK, hvis jeg kunne få 105 millioner ind. Men, men, men det er det, konkurrencen gør. Det er, men hvorfor vores, sælger I så ikke? Jamen, fordi jeg, jeg, jeg, jeg håber, at vi vil lokale folk der kan investere lidt i vores fodboldklub, vil kunne, kunne lave et første divisionshold, Og det skal vi være stolte af. Nils Christian, hvad tænker du om uh, Jens Hammers uh, tanker? Uh, fordi jeg kan jo høre, det er noget, der fylder, og det er ja, både ja, på godt øh, og ondt. Det, det er jo en diskussion, som øh, jeg vil sige, den går en lille smule under overfladen ja. i dansk fodbold. Ja. Der er jo ikke rigtig nogen, der har taget den op. Øh, måske er det for akademisk et eller andet sted. Hvor er dansk fodbold henne? Hvor er vi på vej ja. hen? Ja. Klubfodbolden har udviklet sig eksplosivt øh, over en faktisk relativt kort årrække, ja. er professionel fodbold blevet erhverv i Danmark. Ja. Det var det ikke for 20 år siden, ja. eller for i hvert fald 25 år siden. Øh, der var masser af amatørklubber, men det er jo selvfølgelig alle sammen aktieselskaber et eller andet sted henne, og der er brug for kapital, ja. og der er selvfølgelig brug for øh, penge til at, at, at køre driften. Der, hvor jeg ser det, og jeg er jo meget enig med Jens, det er, at man skal vælge sin øh, samarbejdspartner med, med Omhu, fordi har man først afleveret nøglerne, som ja. du siger, øh, så kan man ikke bare komme og kræve dem tilbage, hvis man lige pludselig ikke synes, at øh, det er så godt. Og jeg har det selv sådan, at øh, jeg synes, der er nogle eksempler, også i dansk fodbold, ja. hvor man øh, nu her for nylig en aktuel sag, øh, ikke fordi vi skal hænge dem ud, men altså, jeg forstår, at... Øh, Sønderøske, mm. der er ejere nu også begyndt at bestemme, hvilke spillere der skal spille på holdet, og så får du altså en anden tilgang. I den her forlængelse Johan Abildson ja. sagde jeg, og, og, og det er der. Jeg har sagt nogle gange lidt åbent, og det er ikke for at være racistisk eller noget som helst, men man skal være meget varsel med amerikanere, araber og kineser. Og det er, jo, det er jo de områder med meget, meget store pengemidler, mm. som jo går ind og skaber konglomerater. Mm. Og der vil jeg sige, det Hobro, Jeg synes, Hobro selvfølgelig skal afsøge markedet, fordi I har brug for kapital, mm. som alle andre. Men det, man selvfølgelig først og fremmest skal kigge på, bliver man bare en, ja. en lille brik i et meget større mm -hmm. spil hvor man enten bruges som øh, fødekanal, mm. eller at man bliver et sted, hvor man opbevarer nogen, der skal et andet sted hen, så risikerer man som klubber at miste sin identitet. Ja. Og det, det er de overvejelser, jeg nogle gange synes, danske fodboldklubber ikke gør sig nok, ja. inden man går i gang. Vi talte også med Jan Laursen om det i Nordsjælland. Han var ikke bekymret. Jeg er stadigvæk en, er en, lille, smule, jeg er stadigvæk en lille smule bekymret, må jeg mm. sige. Ja. I ligger jo på Amerikavej Jeg har jo gpsen <laughs> ja, efter det nogle gange. Ja, ja. Vi havde perioden inden for en uges tid siden her i programmet, som har amerikanske ejere, og som er umiddelbart lød som om, at han fik sådan set lov til at gøre, ja. hvad han hele tiden havde gjort, men så var de bedre på branding, for eksempel. Ja. Øhm, er, det, er det alt, der skræmmer dig, eller har Nej. du også en tanke om, at måske kunne vi godt gå denne her vej, ja. men det er svært at vide, hvem det er, der kommer, når man det er kan det jo. til salg? Det er det, og, og jeg er meget enig. Altså, det enig. og det, det hvis man kun taler på klubbasis. Men jeg, jeg spørger også, altså, er det godt for dansk fodbold, hvis vi skubber vores talenter ud med udenlandske spillere, altså, der, der skal komme ankomme til Europa og, og skal videre ud, altså anden komme til Danmark og skal videre ud i Europa, så skubber vi vores danske talenter ud. Og, og, altså, og det er virkelig et oprigtigt spørgsmål. Er det godt for dansk fodbold? Jeg er ikke sikker på det. Og, og øh, altså, det ender jo med, at vores divisionsforeningsmøder kommer til at foregå. På engelsk. Altså det gør det jo, hvis, hvis vi bliver så... Eller arabisk. vi skal hvad det bliver. Og jeg er bare ikke sikker på, at det er sundt for dansk fodbold. Det, det er jeg ikke sikker på. Hvad tror du? Er det sundt for dansk fodbold? Nu stiller Jens Hammer spørgsmålet. Jamen, som jeg siger... Uh, altså fest, hvis de danske fest, talenter er gode fodbold, nok, så kommer de vel også op, eller hvad? Ja, er det Ja, professional naiv? fodbold har brug for penge, brug ja. for kapital. Og øh, man skal gøre sig selvfølgelig så interessant, at man kan skabe en forretningsmodel, som er interessant for nogen at investere i. Mm. Forhåbentlig lokale investorer, ja. øh, som også et eller andet sted øh, synes det er interessant. Der er jo ja. stadigvæk meget, mange klubber, der har øh, ja. ejere, som øh, har lagt en meget stor pengepunkt i ja. klubben, men som samtidig er enormt engageret i, mm. hvordan det går i klubben. Ja. Dem skal vi selvfølgelig øh, gøre alt for at øh, holde fast i. Ja. Uh, jeg har heller ikke noget imod, at der kommer kapital. Uh, det er jo en del af, af branchen. Jeg siger bare, at man skal være uh, umhyggelig. meget, meget omhyggelig med, uh, hvad, der for nogle, mm -hmm. hvad der er for nogle vilkår, man, man siger ja til. Ja. Fordi de, nogen har en helt anden tilgang. Jeg er meget stor beskytter af europæisk sport. Ja. Vi taler også om at op- og nedrykke en den ene Altså hvis man taler amerikansk sport, for nu at tage et eksempel, mm -hmm. der synes man jo, det er fuldstændig sindssygt ting. Ja. Vi skal have en lukket liga. Ja. Uh, hvor vi spiller med hinanden, og så kræver vi det lidt, og uh, så kan vi altid lave lidt spænding i kampen, og det er mere mm. underholdning og show, end det egentlig er sport. sport. Ikke? Ja. Uh, Men det, det bliver også det, en essentiel. Og, liga, ja. og det er jo, det er jo deres konstanke, ja. og, de og det er, der har jeg det skidt med, det må ja. jeg sige. Men det, jeg synes, det er essentielt, det du taler om der, fordi altså, det er jo interessant, det der, hvad er sport? For mig har det jo at gøre med op- og nedrykninger. Altså det er altså følelser, og jeg kan hilse at sige, at, at øh, altså, selvom det er en voldsom oplevelse at rykke ned over i Lyngby, altså på et indersides stolpesparkinger, altså at sidde der med drenge, der har græt i omklædningsrummet og sidde med min bus på vej hjem, altså, men det er stadigvæk en oplevelse, jeg ikke vil være foruden, fordi at man, altså, man kan ikke købe de følelser noget sted, andet end i eliteidræt. Altså det, og lige så sjovt er det jo, at rykke op over i eller hvad, altså det er, en, det er vanvittige følelser, det sætter gang i et menneske. Og det synes jeg, at det har noget at gøre med, med op- og nedrykning. Altså, hvad er sport? Det er at vinde, gå ind, 11 mand ind på banen og vinde mod de andre og tage hjem i bussen. Altså, det synes jeg, det er så interessant. Og der synes jeg bare, at altså amerikanerne, at det der med, at man har en licens, så den kan vi sælge til en anden by. Og hed, altså, det er, det er underligt for mig. Jeg plejer at sige, at det er uforudsigeligheden, der jo er sandheden ja. i alt topsport. Ja. Altså, og det er jo det, der er det fantastiske. Ja. I er jo den bedste historie. Ja. I kommer op i Superligaen, ja. I banker Sø København i Parken, ja. I banker Brøndby. Ja. Alle taler om jer. Og selvfølgelig, <laughs> det bliver ikke ved på, på den lede. Tingene hænger sammen et eller andet sted henne. Men det er jo netop uforudsigeligheden, når to hold går på banen. Ja. Altså hverken Real Madrid eller Manchester United øh, kan være sikker på at vinde en fodboldkamp, de spiller, og vi ser det jo gang på gang, at de, selv de allerstørste hold med de allerstørste spillere, de, de tager nogle gange ja. til et hold, man engang hvis <laughs> Men nu tænker jeg ikke, at, at, at, at USA kommer ind og tager hele Superligaen. Nu er vi jo trods alt ude Nej, i nogle vi, klubber vi taler, et til videre, vi selvfølgelig og kultur. Ja. Men hvis danske klubber ikke selv er i stand til at generere indtægter nok til at holde sig kørende, hvad er alternativet så? Ja. Men det, altså, øh, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg, har, jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret. Men jeg siger også, at vi er selv med til at lave de strukturer i dansk fodbold, der gør at vi skal generere mange penge for at i top 6. Og jeg ved godt, at folk de siger, og jeg tænker, at Niels Christian er uenig, hvis jeg siger, at jeg kunne godt se en 16-holds-række i Superligaen. Altså, selvom der skal være flere til at dele tv-pengene. Men jeg tror også, at udviklingen sker tit i midterklubberne, dem der ikke har det helt store på spil, dem der tør spille med seks... 19 spillere, fordi vi, ikke har, vi, kan ikke rykke. vi kan ikke vinde mesterskabet, og vi kan ikke rykke ud. Så sker der meget udvikling, altså spillets udvikling i midterklubber. Og jeg skal hele at sige, at i dansk fodbold er der ingen midterklubber. Altså der er ikke nogen, enten så er man i nedrykningsfare, eller så er man lige ved at komme i top 6. Der er aldrig nogen, der har råd til at sige, godt, vi spiller de drenge her fem kampe i træk, og så må vi se, om de kan blive fodboldspillere på et tidspunkt. Det, det, det er jo den, altså der synes jeg, vi har et ansvar i divisionsforeningen, for dansk fodbold. Og den struktur, vi har lige nu, den fremlæsker i hvert fald ikke udvikling i midterklubber, for der er ikke nogen Men hvad vil du gøre, hvis der kom, øh, og så er jeg næsten lige glad, om det er en araber, en amerikaner, <laughs> eller en uh, russer, øh, kineser, at lade en tjek på, lad os sige, 105 millioner, eller 160 millioner ja. for den sags skyld, på bordet foran øh, dig og sagde, ja. vi køber ind på øh, alt, øh, ja. alle dine kongstanker. Så vil jeg jo sige, at altså, så er det en, en vigtig opgave for bestyrelsen i Hobro IK at se, om, om vores værdier på en eller anden måde kan forenes med en, som Niels Christian siger, altså man skal være omhyggelig med dem, man samarbejder med. Og hvis de er forenlige, så tager jeg gerne imod 160 millioner. Yeah. Ja, og laver fodbold i mange år frem i tiden og ser, om vi ikke kan lave et, et førstdivisionshold, der er en gang imellem kunne komme i Superligaen, det kunne jeg rigtig godt tænke. Men hvad ville din gamle far på 86'er ja. sige? Han vil sige, at når du har afleveret nøgleren, Jens, så kan du ikke få dem tilbage. Så han det, vil jeg, ikke blive faldet. Nej, det tror jeg ikke. Jens uh, Hammer, vi har et uh, hængeparti. Ja. Øh, det er den, som vi kalder Svipser. Ja. Dem har jeg lavet mange. Jeg, jeg glæder jeg mig, at vi skulle en. måske have flere hvis, minutter til. Nej, jeg kan bare sige sådan rent, altså, fodboldmæssigt, så, så har vi jo ikke, så altså, som jeg sagde, for købt så mange, hvor vi har brændt fingrene. Men, men vi har haft mange spillere inden til prøvetræninger, som vi har sendt videre. Og der kan jeg sige at en, der gør det rigtig godt lige nu, Philip Singer, øh, spiller fra Watford. Han var til prøvetræning i Hobro IK, hvor vi kiggede på ham og sagde. Vi sender ham videre ud. Det er jeg ikke videre stolt af i dag. Altså Når man kan spille i Watford, så tænker jeg også godt, at man kan spille i Hobro. Så tror du, han kan men, Ja, og dem, de findes bare. Fordi vi er også en klub, som, som når man ikke har råd til at købe nogen, så har vi mange ind til prøvetræning, Og Dem har vi fået rigtig dygtige spillere af, som vi også har solgt. Myron George har vi solgt videre. Vi har solgt Jungvin videre. Vi, altså Bjørn kobling kom på en, en prøvetræning. Så vi har haft rigtig meget succes med prøvetræninger, men en gang imellem. Så sparker man på mål og sparker forbi, men øh, det er en del af det. Og der kan jeg sige, at i en lille lukket kreds, der gør Philip nok lidt ondt på mig. Kan du huske, hvad han manglede i din opstik, den eller i jeres der var et eller andet, han manglede. <laughs> jeg kan ikke huske, hvad. Det kan være, at han har fundet det sted, så <laughs> ja, det, det kunne man næsten fornemme. Ja. Ja, det, det, være? det er jo et vikor. Det, det er jo et ja, Sådan er det bare. Ja. Men det kan altså... ikke. Du griber forkert i skuffen en gang imellem, og du kigger også forbi skuffen en gang imellem, hvor du ikke skulle have kigget lidt dybere ned i den. Ja. Det er jo et vilkår i den Men det er vel også det, der gør jobbet så charmerende? Det er det. det, er det. Og det altså, nu får lige at runde af her, så, så noget af det, der gør jobbet charmerende, det er jo, som Niels Christian siger, det der med uforudsigeligheden. Og det er jo noget af det, jeg tror, at, at der gør, at, at fodbold stadigvæk har fat i så mange mennesker. Det er, at man det er lidt sjovt, når i vinder i parken. Altså, det er det bare for os alle sammen. Og i Danmark kan man godt lide historien om David og Gole. Altså, det er bare sjovt. Og det, det håber jeg også, at, det, at vi i dansk fodbold, ligegyldigt om vi ender på udenlandske hænder, at det er, det. det er den glæde ved spillet, som vi bibevarer. Tror du hånden på hjertet, at, at vi får Hobro, IK i Superligaen igen? Det bliver svært. Altså det er der ingen tvivl om, men, men folk, de sagde, det var også svært, da vi rykkede op. Altså første gang med et lønbudget på 4 millioner kroner i, i 2014. Ikke? Altså der var det svært, men, men, men for mig at se, så, så, bliver, så er det endnu sværere nu. Det er der ingen tvivl om. Det bliver sværere år for. År. Det gør det. Du skal have tak fordi du prøver, tak fordi du tager ja. debatten op Velkommen. her om dansk fodbolds fremtid, og tak for dit besøg. Velkommen.